ország szilárd kézben Hogy a trónt megszerezze, ötödik Fülöp a monarchikus intézményeken belül egy olyan öröktől fogva létező eljárást alkalmazott, amelyet modern kifejezéssel államcsínynek neveznek. Amikor személyes tekintélye és odaadó híveinek támogatása folytán ráruházták a legfontosabb királyi funkciókat, akkor a júliusi gyűlésen az örökösödés olyan szabályozását fogadtatta el, amely esetleg kedvező lehet majd számára. De csak hosszas várakozási idő és előzetes feltételek teljesülése után. A kiskirály halála azonban kedvező eseménynek bizonyult, mert Fülöp, kisé szabadon kezdve az önmaga megszapta a lojalitást, haladéktalanul, és az előzmények figyelembevételenélkül azonnal magához ragadta a koronát. Az ilyen körülmények közt szerzett hatalom, legalábbis kezdetben, szükségszerűen veszélyben forog. Fülöpöt teljesen lekötötte helyzetének megszilárdítása. Nem maradt ideje, hogy győzelmét élvezze, vagy gyönyörködjék megvalósult ábrányaiban. A csúcson, ahová feljutott, roppant szűk volt a hely. A királyságban szaporán peregtek a nyelvek, a gyanakvás egyre terjedt. Az új király öklét meglehetősen ismerték, és azok, akiknek valójuk volt, mind a burgundi herceg körül csoportosultak. A herceg sietett Párizsba, hogy ott tőletelhetően megakadályozza leendő apósa királyá jelölését. Követelte, hogy hívják össze a perek tanácsát hogy a kis Navarrai Johannát ismerjék el Franciaország királynőjének. Hogy régenségét biztosítsa, Fülöp feláldozta a burgundi grókságot, hogy királyságát megtarthassa. Felajánlotta, hogy ketté választja Franciaország és Navarra nemrég egyesített koronáját, és a kis Pireneusi királyságot átengedi fivére kétes származású leányának. De, ha a kis Johanna méltónak ítéltetik Navarra trónjára, akkor miért ne lenne méltó arra, hogy Franciaország felett uralkodjék? Eudes herceg minden esetre így vélekedett és visszautasította az ajánlatot. Tehát erőpróbára került a sor. Eudes visszavágtatott Dizsomba, ahonnan unokahuga nevében felhívást intézett. Ártoá, Picardia, Brienne és Champagne minden bárójához, hogy tagadják meg az engedelmességet a bitorlónak. Ugyanilyen értelemben fordult Anglia királyához, II. Edwardhoz, aki felesége Isabella erőfeszítései ellenére sietett a viszájt még inkább elmérgesíteni, és ezért a burgundiak pártjára kell. Az angol király csak a francia királyságban felmerült egyenetlenségben látta, annak lehetőségét, hogy Gájent függetlenítheti a francia koronától. Ez hát minden, amit sikerült elérnem, sógornőim házasság törésének leleplezésével, gondolta Izabella királyné. Hosszú fülöp helyében más valaki talán már engedett volna. Látván, hogy Észak, kelet és délnyugat felől egyelent veszély fenyeget. De az új király tudta, hogy még van néhány hónapnyi haladék számára. A tél nem alkalmas háborúskodásra. Ellenségeinek meg kell várniuk a tavasz, hogy sereget állíthassanak ki ellene. Fülöp számára most a koronázás volt a legsürgősebb, hogy ezáltal felöltse a felszentelt király eltörölhetetlen tekintéjét. Először vízkereszt napjára akartak kitűzni a szertartást, mert a királyok ünnepét kedvező előjelnek tekintette. De amikor közölték vele, hogy a reimszi polgároknak így nem maradna elegendő idejük az előkészületekre, három napi haladékot adott. Az udvar január 1 jén indul majd Párizsból, a koronázás pedig 9-én, vasárnap lesz. Nyolcadik Lajos volt az első olyan uralkodó, akit csak elődjének halála után választottak királyjá. Azóta sem láttak még trónörököst, aki ennyire sietett volna Reimsbe. Fülöp számára önmagába véve elégtelennek tűnt az egyházi szertartás, valami mást is akart ami újszerű módon hatna a nép lelkére. Gyakran elmélkedett negyedik szép nevelőjének, e hídió kolonnának tanításain. Valójában ez az ember formálta a vas király jellemét, és a királyság alapelveiről írott tanulmányában ilyen megjegyzéseket olvashatott. Általánosságban szólva, kedvezőbb lenne, ha a királyt választanák, csupán az emberek megvásárolhatósága, és cselekvésük módja teszi, hogy az öröklést egyesek előnyben részesítik a választás rovására. Én alatt valóim hozzájárulásával akarok király lenni, jelentette ki hosszú fülöp, mert csak így módon érzem méltónak magam arra, hogy kormányozzam őket, és mert bizonyos nagyok cserben hagytak, szóhoz juttatom a kis embereket. Atya már utat mutatott, amikor uralmának nehéz óráiban gyűléseket hívott össze, ahol minden osztály, a királyság minden rendjeképp viselve volt. Fülöp elhatározta, hogy a koronázását követő hetekben két ilyen az előzőeknél népesebb gyűlést tart. Az egyiket Párizsban, az Észak-Francia nyelvjárásúaknak, a másikat Burszban, a Dél-Francia nyelvjárású területeknek. És ő mondotta ki először azt a szót: Rendi országgyűlés. A jogtudósok neki kezdtek a szövegek csiszolgatásának, amelyeket majd a rendek elé terjesztenek, oly módon, hogy Fülöp az egész nép által választott és kijelölt uralkodónak tűnjék. Magától értetődően elismételték a hadak főparancsnokának érveit, hogy a liliumok nem fonhatnak gyapjút és hogy a királyság túlságosan nemes és magasztos, ahhoz, hogy asszony kezére jusson. Még különösebb módon támaszkodtak arra a tényre, hogy az igen tisztelt Szent Lajos és Navarrai Johanna között három közbelső örökösödési fokozatot számlálnak. Szent Lajos és Fülöp között pedig csupán kettő van. Amire aztán grófja jogosan fakad ki. Ha így áll a dolog, akkor miért nem én, akit csak apám választ el Szent Lajostól? Végül a parlamenti tanácsosok, a lelkes, Millé nem túlzott reménykedéssel, de előásták a száli frankok jogszokásainak ősi gyűjteményét, amelyet Klodvig keresztény hitretérése előtt írtak le. Ebben a törvénykönyvben, Semmiféle utalást nem találtak a királyi hatalom átadására vonatkozóan. Csupán meglehetősen kezdetleges magánjogi és büntetőjogi törvények gyűjteménye volt az. Ráadásul rosszul érthető szövegezéssel, hiszen több mint 800 évvel azelőtt írták. Egyetlen rövid megjegyzés utalt arra, hogy az örökölhető földbirtokot egyenlő arányban kell szétosztani az elhúnyt birtokos fiú gyermekei között. Ez volt az egész. De ennyi is elegendőnek bizonyult néhány a világi jogban jártas doktornak, hogy ráépítsék bizonyításukat. Franciaország koronája csak férfiakra szállhat, mivel a korona fogalma földek birtoklását is jelenti. És hogy a száli törvényt már kezdettől fogva alkalmazták, annak legfőbb bizonyítéka nem, de az, hogy eddig is csak férfiak örököltek egymás után. Így Navarrai Johannát félreállíthatják, anélkül, hogy Fattyú voltának nem bizonyítható vágyát akár csak meg is említenék. Senkinek sem jutott eszébe az az ellenvetés, hogy a Meroving dinasztia nem a száliaktól, hanem a szikamberektől és brukterektől ered, és pillanatnyilag senki nem nézte meg közelebbről ezt a híres száli törvényt, amelyet csak azért ástak elő, hogy hivatkozhassanak rá. És ez a törvény később nagy karriert futott be a történelemben, miután száz éves háborút okozva romhalmazzá változtatta a királyságot. Burgundi Margit házasságtörése valóban sokba került Franciaországnak. De a központi hatalom időközben nem tétlenkedett. Fülöp már újra szervezte a közigazgatást. Tanácsába hívta a gazdag polgárokat és kísérő lovagokat nevezett ki. Ezzel fejezve ki háláját azok iránt, akik Leonóta szakadatlanul szolgálták. Charles de valois visszavásárolta a Le Mani pénzverdét, majd tíz másik Franciaországban szétszórtan működő műhelyt is visszaszerzett. Ettől kezdve a királyság területén forgalomban lévő pénzt, kizárólag a király vereti majd. Fülöp visszaemlékezett 22. János pápa akkor még dühész bíboros ötleteire, és megreformálta a büntető jogi bírságok és a kancelláriai jogok rendszerét. A jegyzők minden szombati napon átadják a kincstárnak a beszedett összegeket és az okiratok iktatásának díját a számvevőszék által megállapított tarifa szerint szabják meg. Nem csak a kancelláriákon, hanem a vámnál, a kerületekben, a városkapitányságokon és egyéb helyeken is ezt a rendszert alkalmazták. A visszaéléseket és hivatali sikkasztásokat, amelyeket a Vaskirály halála óta nyíltan üztek, most keményen megtorolták. A társadalom minden rétegében, a nemzeti tevékenység minden megnyilvánulásában, a törvényszékeken, a kikötőkben, a piacokon és a vásárokon, mindenki érezte és mindenki megértette, hogy Franciaország ismét kemény kézbe került. Egy 25 esztendős fiatalember kezébe. Ajándék nélkül nem lehet biztosítani a hűséget. Fülöp bőséges adományokkal fizetett hatalomra jutásáért. Az öreg Zsóinbél királybíró visszavitette magát várába, Vásziba, és kijelentette, hogy ott akar meghalni. Tudta, hogy már a végét járja. Fia Ansző, aki Lion óta nem tágított Fülöp mellől, egy napon így szólt a királyhoz. Apám azt állítja, hogy különös dolgok történtek Vensamban a kis király halálakor, és erről zavaros plegykák keringenek. Tudom, tudom, felelte Fülöp. Azokban a napokban bizonyos események számomra is meglepőnek tűntek. Akarja hallani a véleményem? Nem szeretnék rosszat mondani Búvíról, mert nincs rá bizonyítékom. Csak azon töprengek, hogy a reábízott feladat. Nem haladta el meg a képességeit. Olyan ideges volt, annyi felesleges dologra figyelt. Az ő kapkodó óvatossága adott tápot a képzelődésre. De most már mindenképp késő. Némi hallgatás után hozzátette: Felvétettem kegyelmedet a kincstár listájára, Ansző, négyezer livr összegű adományjal, hogy ezzel is bizonyítsam hálámat irántam mindig megnyilvánuló segítőkészségéért. És ha koronázásom napján rokonom, burgundia hercege nem jelenne meg, amint hiszem, hogy felkösse sarkantyúmat, ezt a szolgálatot kegyelmet fogja ellátni, hiszen elég magasrangú lovag erre a feladatra. A szájak beforrasztására mindig az arany volt a legmegfelelőbb fém, de Fülöp tudta, hogy bizonyos embereknél a forrasztást is ki kell cifrázni. Hátra maradt még Robert ügyének rendezése. Fülöp nagyon elégedett volt, hogy a legutóbbi események alatt fogva tartotta veszedelmes rokonát, de örökké mégsem őrizheti a sátelében. A koronázást általában kegyelemosztás kíséri. Sár de Valois unszolására Fülöp, Jószívű uralkodónak akart mutatkozni. Hogy kedvébe járjak, nagybátyám mondta. Szabadon bocsátjuk, Robert. A mondat félbeszakadt, és fülök, mintha a számítgatásokba merült volna. De csak három nappal, Reimsbe való távozásom után tette hozzá és nem áll jogában eltávozni Párizstól húsz mérföldnél messzebb.